Saituombly Pintore Amerikarra Erroman igaro zuen me bederatziehun da hirurogeita hiruko negua. Han, antzinako Erromatar imperioko arrasto ez inguratuta sortu zuen bederatzi margo soil eta abstraktuen artelan hau. Kommodori buruzko bederatzi hitzaldi izenburua jarri zion. Izenburuak, Kristo aurretiko ehun laurogeita hamabigarren urtean hiltzuten komodo erromatar enperadoreari marko aurelioren semeari egiten dio erreferentzia. Lan guztiek batera enperadorearen gainbera eta zoramena irudikatzen dute. Komodo buruzagi izan zen hamabi urteetan imperioaren egonkortasun eta oparotasuna gainbera joan zen. Buruzagi tiranikoa eta desorekatua izan zen eta gladiadoren nor gehiagoka odoltsuak atsegin zituen Bizitzaren azkenetan erotu egintzen eta Erkulesen gizakundea zela sinetzi zuen.